Come campione vocale per un modello di voce IA di Weights GG, offro un'ampia gamma vocale che cattura le sottigliezze del discorso umano. La mia voce getta le fondamenta per un sistema IA in grado di comunicare con chiarezza ed emozione.